Одне слово – священна корова. Через півроку тяжкого звикання до міста в мене з'явилася перша жінка. Кажу «перша», тому що зупинився тільки на восьмій, яку тепер так підступно залишаю. Тут я прочитав купу книжок романтичного непотребу, і з книжками тоді ще було туго сидіти в бібліотеці мені набридло, і зробив відкриття. Всі автори чітко вимальовували зовнішність діючих осіб, стать, колір очей та інші привабливі частини тіла, якими був захоплений головний герой. І читаючи про це навіть у Флобера, Чехова чи Бальзака, я не міг збагнути, чи я... Нормальний. Адже жінка, яка б могла мені сподобатися, мала бути як вода. Як тільки мені вдавалося чітко описати для себе всі чесноти якоїсь нової знайомої, як моя цікавість до неї зникала. Розумів не те. Якщо ж після першого побачення не міг скласти й двох слів з приводу її зовтішності – це вже було близько. Дуже близько від того почуття, яке називається приязню. І так безкінечно далеко від мого засліплення Лізою. Нарешті, це було у 89-му, мене знайшов директор, тепер він називався продюсер, телевізійної компанії. Мережа мовлення розширювалася, і він згадав про молодого спеціаліста, що ледве жевріє в кінотеатрі. Мені запропонували посаду режисера в програмі «Культура Енська». Треба зауважити, що всі мешканці міста були великими його патріотами. Тут навіть існували поняття як «енська ментальність», «енська духовність». Енська говірка. У кожній бібліотеці гуртувалися різні культурні та релігійні осередки від реріхівських до дітей Крішни. У виставкових залах та червоних кутках закладів демонструвалися картини місцевих малярів, виключно на робочу тематику. Клятва сталивара. Цікаво, яку клятву дають сталивари перед тим, як варити сталь. Мати. Вітання горькому. Шахтарі, що п'ють кефір. Достойний напій для роботях. Майбутній гірник. Ну Куди ж іще податися підлітку з робочої слобідки? Про все це ми мали вести мовлення з екрана рівно 30 хвилин. Дівчисько ведуча захлиналася соплями, захвату, і боротися із цим у мене не було жодного бажання. Я гадав, що так буде завжди. Доти, доки мене поховають тут, в місті Зеро, або ж воно саме піде під землю разом зі своєю ментальністю та реріхівськими бабусями. Все почалося раптово. У першу чергу для директора компанії, адже сюди прилинув легкий вітерець змін. З'явилася реклама. Зацьковані приватні підприємці місцевого розливу захотіли, аби громадяни дізналися про їхні вироби і виклали гроші. Після багатогодинних планірок, на яких директор, старий, загартований у словесних баталіях партієць, хапався за серце і бив копитом. Ми все ж таки пішли новим шляхом. І відповідальним за всі антирадянські дії призначили мене. Я почав вигадувати і знімати рекламні ролики. Це, до речі, дало мені можливість випустити з себе всю отруту, що накопичилась у цьому містечку. Перший свій шедевр мені не забути ніколи. Один меблевий комбінат захотів прорекламувати свої страхітливі крісла. Ролик був приблизно ось якого змісту: